Nu ska du få höra en text från framåt. Se sidan 14 som heter Att hålla koll. Den handlar om vad man gör på dagen och vilka tider man ska vara på olika platser. Så här låter den: Att hålla koll. Anna och Joannis är föräldrar till Sandra och Theo. Både Anna och Joannis. Jobbar heltid. Sandra går i sjuan och Tio går i förskoleklass. Sjuan, det är alltså klass sju. Förskoleklass, det är när man är sex år. På förskolan, men en, nästan som en liten skolklass. Sen börjar man första klass. Efter förskoleklass. Vi fortsätter. Alla i familjen har olika intressen. Barnen sportar. Det är verbet av sport. Sportar. Anna gympar. Och Joannis spelar tennis. Då och då. Då och då betyder ibland. Dessutom träffar både Anna och Joannis sina vänner ibland. Dessutom betyder mer än det. De sportar och sen förutom det också. Men också kan man inte skriva först i en mening utan också måste man skriva sist. Så Anna och Joannis träffar sina vänner ibland också. Men dessutom kan man skriva först. Dessutom träffar både Anna och Joannis sina vänner ibland. I en barnfamilj är det också kalas, föräldramöten, friluftsdagar- och en massa annat att komma ihåg. Friluftsdagar när hela skolan eller klassen är utomhus och gör olika saker. För att hålla koll på allting har de en stor kalender för hela familjen. Den sitter i köket, så att alla kan se den. Hålla koll betyder alltså veta när man ska åka till olika eh, saker som man ska göra. När är fotbollen? När är gympen? Om du tittar på sidan 15 så är familjens familjens kalender på hela den sidan. Det står månaden september. Det står familjemedlemmarna tio, Sandra, Anna och Johannes. Och på vänster sida står det första, alltså första september. Det är en tisdag. Andra september, en onsdag, 3 september, torsdag, 4 september, fredag, 5 september, lördag och så vidare. Datumen och vilken veckodag det är. Och på varje dag, titta på den översta, första september som är tisdag. Där ska inte Tio göra något speciellt men Sandra ska ha träning mellan 19 och 20. Anna ska inte göra något speciellt och Johannes ska inte göra något speciellt. Om du tittar på andra september som är en onsdag så ser du i Tios kolumn i Tios spalt står där Fotboll mellan 17 och 18. Sandra ska inte göra något speciellt. Anna ska på vårdcentralen 7 och 45. Joannis ska spela tennis med Göran mellan 20 och 21. Och du ser Göran har stort G, det är ett namn. Och så går du vidare så och ser vad alla de olika familjemedlemmarna ska göra. Längst ut till höger står det något som inte står under namnen. Då är det för hela familjen. På den tredje september står där röd skrift IKEA leverans. Alltså Ikea ska komma med några saker som de har köpt. Ikea ska leverera mellan klockan 18 och 22. Så då måste någon vara hemma. Okej, lycka till med att läsa!